Втората лекция Юда. Това странно и неразбрано същество. Както съм ви казвал, велик посветен и велик учител. Отново ще говорим за него. Юда е бил едно с Бога и едно с Христос от хиляди години. От хиляди години Юда държи на това единство и му остава верен до край. Това е стар посветен от древността, както ви казах преди, още от школите на Атлантида Египет. Той отдавна е приключил със света. Посвещението само по себе си при него още в миналото означава... Още посвещението означава края на света. Това е края на света. <към> да осъждаш юга, да осъждаш юда, това означава да осъждаш замисъла на Бога. Капитална грешка. Не обикновена, а капитална грешка. Всеки осъдител, Бог е предупредил Библията, не съдете. Всеки осъдител ще получи своя застой, своето връщане назад. Човек, който осъжда нещата, той омъртвява нещо в себе си. Юда излезе от миналото и се върна в древността, която е наречена в писанието Аз съм съществуващият. Юда се е отделил от висшето си Аз и е влязъл в великото Аз, в Аза на Бога. Но Юда е бил прият, той е бил подготвен и е бил прият. Той е бил призован да влезе в тайната на Бога, защото в миналици животи много пъти е умирал за Бога, но не е бил прият. Бил е посветен, влязъл е в Духовното царство, но не в Божието царство. На Юда е била оказана огромна чест, но Юда е гностик, а не евангелист. А това означава, че Христос има с Юда съвсем други отношения, за разлика от неговите ученици. Съвсем други разговори насаме. И Библията, потвърждава, подтвреждавате, често са се виждали насаме. Съвсем други разговори означава съвсем други разкрития. Много по-дълбоки от бедните Евангелия. И така, Юда... Предателството е наскрита истина от земното мислене, от света и от цялото човечество. Тука само ще добавя, че дори ясната истина е нещо скрито за земното бедно мислене. Това предателство е мистерия. То е мистично. То е скрито от хората, скрито от света. То не е за хора, той не е за религиозни, то е за посветени. То е за мистици. И затова хората не разбират този въпрос. Както не разбират и кладите, като велика привилегия за завръщане в единствения Бог. Понеже не им е дадено, мисията на Юда е тайна. Тя не е за християни и не е за хора. Това е окултна мисия. Предателството на Юда е акт на велика, страшна, тайна и абсолютна вяра. Велика, страшна, тайна и абсолютна вяра. Такава, която имаше накладите. А Юда е любимия ученик и същевременно гностик. Гностик означава притежател на чистото, несмесено знание чисто несмесено знание. Защото там духът е влязъл. Умът е напълно отстранен. Духът е влязъл. Юда каза на Христос в Писанието. Аз знам кой си и от къде си дошъл. Ти си от безсмъртната обител. А аз съм недостоен да произнеса името на този, който те е изпратил. Голямо познание и голямо смирение. Отговорът на Христос – отдели се от останалите. Аз ще, ти открия, аз ще ти открия тайни на моето царство. Ти ще можеш да ги постигнеш. Няма такива разговори с другите ученици. Ти ще можеш да ги постигнеш, но заради това много трябва да претърпиш, много трябва да понесеш. Христос наистина е обичал Юда, защото знаел, че Юда го разбира и го познава. Земните хора не могат да разберат връзката между Юда и Христос, а тя е просто древна връзка а не току-що създадена. Това е древно доверие. То никога не се създава за едно, за две или за пет прераждания. Това е древно доверие. Казвал съм ви, някой път живейте с хора по 20-30 години и нямате доверие. Срещате на улицата човек и в първия миг му имате доверие за цял живот. Защото това е старо доверие. То е изработено от миналото. На много свои познати може да нямате доверие, но на този човек да му имате винаги, защото това е нещо старо. Защо Юда и Христос се разделят с целувка и прегръдка, а е можело просто да се обърнат гръб? Нали Юда е уж предател? Ще обясня. Изпълнено е великото дело на Бога. И двамата насаме знаят това. И те се прегръщат с старото си приятелство, с древното си доверие, с братска целувка между велики посветени. Тази прегръдка символизира тяхната вечна и същевременно скрита близост, скрита от погледа на земните хора. Това е среща на велик учител и избран ученик от древността, в света има много съвършенни учители, но истинските ученици са рядкост. Юда е бил истински ученик. Ще ви кажа какво каза учителя за сегашните ученици в най-различни школи. Изпратени са многобройни ученици, които не са си завършили развитието във всякакви школи. И йога центрови, и центрови, и каквито съсетите. Те имат да си довършват много неща тук и затова хората се чудят какво е това братство какъв е този йога-център и така нататък, защото просто те са стигнали до това ниво и имат още много да работят и да довършват. Така, Юда е бил истински ученик. Това предателство е било замисъл на, Божи, на Божията воля и е било вътре в Божиите ръце. Сам Бог го ръководи чрез Христос и Юда за своите много дълбоки цели, А Той, абсолютно съществуващият и премъдрият, винаги знае какво прави. И това е нещо безусловно. Преди всичко това предателство е воля на Бога. А после то става воля на Христос и воля на Юда.